Вихиляв чарку за чаркою, розмова пожвавішала. Софійка й собі непомітно вхопила пирога з капустою. Повечері обважнілий Кулаківський подякував і викотився за поріг. «Прощавайте!» – якось наче веселіше проказала сухенька пані. «До завтра!» – багатозначно поправив гість. А йдучи додому, діставав із кишень та поїдав пироги з капустою. Софійка гадала, що взяв їх для Васюні. Завтра ще вечерятиму в дульських. Позавтра в їжакевичів, потім знов у дульських. Терплять мене зарази, думають, що маю ще якісь батечкові боргові розписки, бояться, щоб я не дав їм хід. Ха. Якби міг, знову їх розорив би. Геч, повід'їдались таки свині. А я гарно придумав заганяти економію. Ще тиждень другий. І зекономлю собі на шапку Розділ 32 Дідусева історія Ось вони з тітонькою Сніжаною знов у половинчику Як і того разу Прийшла, скомандувала, зібрала, поїхали Софійці завтра проти ночі в зачакловану квартиру лізти А тітоньку в половинчик магнітом тягне Хоч і приємно сидіти отак біля дідуся й бабусі Холодочку за столом і сьорбати риб'ячу юшку. «А чому ваш ліс називається Міщенським?» – співала своєї дівчинка. «Міщенський не Міщенський, а колись, розказують, Міщенко його тримав», – відповіла бабуся. «Був у Вишнополі такий, багатий, багатий, але земелька його якраз під половинчиком закінчувалась отим ліском». Потім ніби до когось іншого той ліс перейшов, а люди й досі міщенським кличуть. Та й сам він, кажуть, прізвище змінив, тобто син його. Чогось йому розхотілося міщенком бути, записався якось інакше, втрутився дідусь. А як? Хм, і не згадаю. Пам'ятаєш, Ліно, колись тобі розказував? Звернувся до бабусі. Він ще з моїм дідом разом документи ходив міняти. Дідові папери у громадянську війну згоріли, мусив поновлювати. Ходив за цим до Вишнополя. Там у якійсь конторі з Міщенком і здибався. І що? Софійка забула про юшку, бо ковтала тепер кожнісіньке слово. Тільки й знаю, що якось інтересно він своє прізвище перекрутив. Новим і чистим чоловіком зробитися хочу, пояснював. Тоді ж і з моїм дідом оказія сталася. Переплутали його прізвище і замість вишні ягодою записали. «Наше родове прізвище було Вишня?» – здивувалася тітонька. «О, це було знаменито!» Дідусь замріяно примружився. «Дід ми з Вишнополя. Кажуть, це містечко заснував могутній та здоровенний козак Вишня». Потім неподалік от його куреня церкву збудували. На моїх очах її й валили. Пам'ятник поставили, блакитними ялинками обсадили. «Та це ж біля цієї церкви я старця зустрічала!» – зметикувала Софійка. «А я собі ще думаю, – вів далі дідус Іван, – чи не від самого Боговішну, що колись і на нашій землі свій босий слід залишив?» Бачили над відьманим ставком скелю, значе вдавленою гігантською ступнею. Від нього пішли дерева вишні й козаки вишні, а потім і Вишнопіль. Дуже на те скидається. Ох, і брехун, похитала головою бабуся. Наш тату поначитувався, є що послухати, лагідно усміхнулась тітенька. Не тільки, як вам. Наче жосвіченим людям, учителям, козакам. Та замандюрилося мене Сніжаною назвати. Ім'я таке, що жодне прізвище до нього не клеїться. Ім'я-то якраз і наше, рідне, – заперечив дідусь. Ти ж як народилась, бабуся ніяк не могла придумати, як маєш зватися. Так негарно, так застаріло. Так, на собаку кинь, а в це ім'я попадеш. Тиждень минає другий. Дитина безіменна. Я вже не витримав, та й кажу. Коли до завтра не визначишся, назвемо іменем того, хто першим у двір зайде. І що ж?